Suria Ennisa Medinase 176 vargje Bismillahir Rahmanir Rahim Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshir plotit. O njerëz, friktojuni Zotit tuaj, i cili ju krijoi prej një njeriu ndërsa prej ati, kryoj bashkëshorten e ti, kurse prej këtyre të dyve, kryoj shumë meshkuj e femra. Dhe friksojuni Allahut me emrin e të cilit ju kërkonit të drejtat e ndërsjela dhe ruani lidhjet farefisnore. Se vërtet, Allahu është përher mbi këqyrës mbi ju. Je puni Pasurin yetimeve. Mosu andrroni sendet e tyre të mira me tuaja të këqija. Mos e hargjoni pasurinë e tyre duke e përzier me pasurinë tuaj, se kjo me të vërtet është gjynah i mall. Mos e keni frikë se nuk bëni drejtësi ndaj yetimeve. Atëherë martohuni me ato gra që ju pëlqejnë, me dy, me tre apo me katër e nëse friksogjeni se nuk do të jeni të drejtë ndaj të gjithave njësoj, atëherë mjaftohuni me një grua ose me atë që e keni në pushtetin tuaj. Në këtë mënyrë do t'i ruheni padrejtësisë më lehtë. Dhe jepuni me gjithë zemër grave tuaja dhuratën e kujorëzimit. E nëse ato u falin me dëshirën e vetë diçka prej atyre dhuratave, pranojeni atë pa frikë dhe me knajqësi. Moselini në dorë të të pa aftëve me ndërisht, pasurin tuaj që Allahu ju a ka dhënë si mjeti e tese për ju. U shqejni dhe vishini ata prej saj dhe u thoni atyre fjal të mira. Vëreni në provë jetimët derisa të bëhen për martesë. Nëse vëreni se janë pjekur, atëherë jepu ani pasurinë e tyre. Mos nxitoni në shpenzimin e pasurisë së tyre në mënyrë të panevojshme dhe para se ata të rriten. Kush është pasanik, le të përmbahet në marrjen pasuris e pasurisë së tyre. E në qoftë se është i varfër, le të harxhojë Aqsa është e arsyshme dhe e drejt Kur të ju adorzoni pasurin e tyre Bëjeni këtë në pranit të dëshmitarve Allahu është i mjaftushëm si logaritës Meshkujve u takon pjes nga ajo që u akan lën prindrit dhe të afërmit Por edhe femrave u takon pjes nga ajo që u akan lën prindrit dhe të afërmit Qofta jo pjesë? Pak apo shum, si pjesë e caktuar dhe e detyruar. E kur në ndarjen e trashëgimisë, të jenë të pranishëm, farefisi i largët, i jetimët dhe të varfrit, u dhuroni edhe atyre diçka dhe thuajuni një fjalë të ëmbël. Le të druajnë nëse ata lënë pas vetes fëmijë të mitur, duke u brengosur për ta. Le të kenë frikë Allahun dhe le të flasin drejt. Vërtet, ata që shpenzojnë pasurin e jetimit patë drejt, vetë mbushin barkun e tyre me zjarë dhe ata do të digjen në zjarën flakërues Allahu ju urdhëron për trashëgimin të uvej Mashkullit i takon aqë sa pjesa e dy femrave Nëse trashëgimtar janë dy e mëte për femra, atyre u takojnë dy të tretat nga trashëgimia Nëse është një femër, i takon gjysma i pasuris, e pasurisë e për çdo njërin prind të të vdekurit. U përket 1/6 nga pasuria e trashëguar, nëse i vdekuri ka lënë fëmijë. E nëse nuk ka fëmijë, e trashëgojnë prindrit dhe nanës në i bije 1/3. Nëse i vdekuri ka vëllëzër, nanës në i bije 1/6 pas kryerjes së testamentit të lënë. Dhe larje së borgjit Ju nuk e dini se cili është më jafërt për ju Nga dobia Për indri tuaj Apo fëmijë tuaj Kytë saktim është nga ana e Allahut Pa dyshim Allahu është i gjithdishëm dhe i urt Juve Ju takon gjysma e pasuris Nga ajo që kan lën bashkëshorte tuaja Nëse ato Nuk kanë fëmi, por nëse kanë fëmi, ju takon një e katërta e asaj që kanë lën ato, pasi të kryhet testamenti e të lahet borgji. Në qoftë se nuk keni fëmi, atyre, grave, u takon një e katërta e pasuris që keni lën, e nëse keni fëmi, atyre u takon një e teta nga ajo që keni lën, pasi të kryhet testamenti e të lahet borgji. Nëse i vdekuri, qoftë burë ose grua, është paprinder dhe fëmi, por ka vëla ose motër prej nënës, atëhere qdo njerit prej tyre u takon një e jashta. E nëse ka më shumë nga ata, atëhere marrin pjesë bashkërisht në një të tretën e pasuris, pasi të kryhet testamenti e të lahet borgji, duke mos e dëmtuar asë këndë. Kjo është porosia e Allahut Allahu është i gjithdishëm dhe shumë durues Këta janë kufi të caktuar pre Allahut A të që i bindet Allahut dhe të dërguarit të ti A jeshpje në kopshte në për të cilët rredin lumenjë Dhe ku do të qëndroj për her Kjo është fitorja e madhe Ndërsa Ata që nuk i bindet Allahut dhe të dërguarit të Tij dhe shkel kufijtë vën e vënë prej Tij. Allahu, shpjegënisar, ku do të qëndrojë për herë edhe për të ka ndëshkim poshtrues. Për ato gratë uaja që bën kurvëri, kërkoni që të dëshmojnë për këtë gjë katër vjet prej jush. Nëse dëshmojnë për këtë gjë, i mbani ato në shtëpi Derisa tu vive dekia ose derisa Allahu tu japa tyre rrugdalje tjetër. Dhe ata të dy prej jush që kanë bërë këtë punë turpshme, indeshconi që të dy. E nëse pendohen dhe përmirësohen, ua hiqni dënimin, se Allahu e pranon pendimin dhe është mëshirues. Allahu është pranues i pendimit vetëm për ata që bëjnë do një të keqe nga padituria dhe pendohen shpejt. Pra, këtyre, Allahu u apranon pendimin. Allahu është i gjithdishëm dhe i urtë. Nuk pranohet pendimi i atyre që vazhdimisht bëjnë të këqia, e kur u afrohet vdekja, atëherë thonë ontanimet të, të vërtet po pendohem as për ata që vdesin duke qenë jo besimtar. Për këtë ne kemi përgatitur dënim të vëmshëm. O besimtar, nuk ju lejohet të bëheni përdhunish trashëgimtar të grave, dhe mos i pengoni ato me qëllim që tu a merrni një pjesë nga dhuratat që ju a keni dhënë. Përveç, nëse bëjnë gabi me sheshazi, jetoni E siloni mirë me to. Në qoftë se ato nuk ju pëlqejn aq shumë, duroni, sepse është e mundur që Juve të mos ju pëlqejë diçka, por që Allahu në atë do t'ju sjell shumë të mira. Në qoftë se dëshironi të ndrroni grua, duke e lëshuar njërin për të marrë një tjetër, asaj që i keni dhën pasuri Mosi merni nga ajo pasuri, as gjë. A do të mernit atë pa drejtësisht, duke bërë gjynah të qartë? Si do të ja mernit atë dhurat, kur ju i jeni dhe njeri tjetrit, dhe kur ato kan mar nga ju bestë fortë? Mosi merni ato gra, që kan qen grat e babalarve tuaj, përveç rasteve që tashmë, kan kaluar vërtet kjo është vepër e keqe dhe rrug e shëmtuar ju ndalohet martesa me nëna tuaja me bija tuaja me motra tuaja me hallat tuaja me teze tuaja me bija e vëllezërve dhe bija e motrave Me nënat, gratë që ju kanë dhënë gji, me motrat tuaja që kanë thithur prej një gjiri, me nënat e grave tuaja, me vajzën e gruas suaj që gjendet në kujdestarinë tuaj, nëse me atë grua keni pasur marrëdhënie bashkëshortore. E nëse nuk keni pasur marrëdhënie bashkëshortore, atëherë nuk ka pengesa Ju ndalohet martesa me grat e bive tuaj dhe ti bashkoni dy motra, përveç rasteve që tashmë kanë kaluar. Pa dyshim, Allahu është falës dhe më shirë plot. Ju ndalohet martesa edhe me grat që gjenden nënkuror, përveç atyre që izini robresha. Ky, është urdhëri i Allahut Ju janë lejuar të tjerat Me kush që ti kërkoni me pasurin tuaj Për martes e jo për jetë të përkohshme Grave me të cilat kaloni jetë bashkëshortore Jepu një dhuratat e detyrueshme për jetes Ska gjunah për ju Me pëlqimin e të dyja palve Që të ashtoni apo ta paksoni sasin e dhurate së premtuar, se Allahu, me të vërtet, është i gjithdishëm dhe i urt. Cili do nga ju, që nuk mund të martohet me gratë lira besimtare, përshka që e të vështira materiale, le të martohet me një vajzë besimtare që gjendet në në pushtetin tuaj, robresh. E Allahu, e di mësë miri besimin tuaj, Se yeni nga njeri tjetri. Martohuni me to, me lejen e pronarëve të tyre. I jepuni dhuratat si është e zakonshme për gratë ndershme, e jo imorale të hapura apo të fshehta, që jetojnë me dashnor. Nëse ato, pasi të martohen, bëjnë kurvëri, dënimi i tyre është për gjysmë me dënimin e grave të lira. Të pamërtuara Kjo është për ata nga ju Që kanë frikë se do të bëjnë gabim kur vëri Nëse për mbaheni, kjo është edhe më mirë Allahu është falës dhe më shirë plot Allahu dëshiron që t'ju sëqaroj T'ju u dhezoj në rrugën e të dërguarve të më parshëm Dhe t'ju apranoj pendime t'uaja Allahu është i gjithdijshëm dhe i urtë. Allahu dëshiron që t'ju apranoj pendimet tuaja, por ata që jepen pas epshëve, dëshirojnë që të largohen ikrjtësisht nga udha e drejtë. Allahu dëshiron që t'ju lehtësoj barrët, pasi njeriu është krijuar si një qenie e pafuqishme. O besimtar, Mos e përvetsoni pasurinë e njëri tjetrit në mënyrë të palejueshme, përveç rastit kur ajo është tregti me pëlqim të dy anshëm dhe mos e vritni veten dhe njëri tjetrin. Vërtet, Allahu është i mëshirshëm me ju. Këdo prej ju që e bën këtë përdhunisht dhe pa drejtësisht, ne padushim. Do ta hedhim në zjarr. Kjo është shumë e lehtë për Allahun. Në qoftë se ju u shmangeni gjynejve të mëdha që ju janë ndaluar, ne do t'ju afalim gabimet tuaja të vogla dhe do t'ju spijem në një vend të nderuar. Mos i lakmoni ato gjëra me anë të cilave Allahu i ka bërë disa nga ju të dallohen mbi të tjerët. Meshkujt do të kenë pjesë prej asaj që kanë punuar, e po ashtu edhe femrat do të kenë pjesë prej asaj që kanë punuar. Kërkoni prej Allahut nga mirësitë e Tij. Vërtet, Allahu është i dijshëm për çdo gjë. Gjithkujt ne i kemi caktuar trashëgimtarët për çdo gjë që lënë prindërit ose të afërmit ndërsa atyre me të cilët keni bër marrveshje i jepuni pjesën e vet. Sigurisht që Allahu është dëshmitar për çdo gjë. Meshkujt kanë autoritet mbi gratë, meqenëse Allahu u ka dhënë disa cilësi mbi ato, dhe meqenëse ata shpenzojnë për mbajtjen e tyre. Gra të mira janë ato të dëgjueshme që ruajnë shëndetit që ka urdhëruar Allahu. Sa i përket grave që ju i druheni mos bindjes dhe sjelljes së keqe nga ana e tyre, këshillojini. E nëse kjo zbën dobi, mos i pranoni në shtëpë dhe në fund i rrihni ato letas. Por, nëse ato ju binden, atëherë mos i ndëshkoni më Allahu me të vërtetë është i lartësuar dhe i madhëruar. Nëse i dhuroheni ndarjes midis burrit e gruas, atëherë caktoni një ndërmjetës nga ana e burrit dhe një nga ana e gruas. Në qoftë se ata dëshirojnë paqësim, Allahu sjell marrveshje midis tyre. Allahu me të vërtetë është i gjithdijshëm dhe i di Të gjitha qëllimet. Adhuroni Allahun dhe mos i shoqëroni atij asgjë në adhurim. Silluni mirë me prindrit, të afërmit, i jetimët, të varfrit, fqinjët e afërt dhe të largët, me atë që keni pran, me udhëtarin që ka mbetur ngusht dhe me ata që janë robër në në pushtetin tuaj. Në të vërtet, Allahu nuk i do njerëzit arogant e mburavec, e asa ta që janë koprats, të cilët kërkojnë që edhe të tjere të bëhen koprats dhe fshehin atë që u akadhuruar Allahu nga mirësit e ti, ne kemi përgatitur për mohuesit në dëshkim poshtërues. A i nuk i do asa ta që ndajnë nga pasuria e tyre sa përsy e facet të botës dhe që nuk e besojnë Allahun e as ditën e kjametit, a i që ka për shok djalin, dihet sa shok i keq është. E që dëmë do të kishin ata si kur të besonin Allahun dhe ditën e kjametit dhe të ndanin nga pasuria që u ka dhenë Allahu. Allahu diqë do gjë për ta. Vërtet, Allahu nuk dëmton asë kënd, asë një grim, por nëse dikush bën mirësi, Allahu ja shumë fishonatë dhe i jebë shpërblim të madhë. Si do të bëhet kur prej gjdo popullit të sjelin dëshmitarë, dhe të të sjellin ty o Muhamedit për dëshmitar mbi të gjithë ata. At dit, ata që nuk kanë besuar dhe që nuk i janë bindur të dërguarit, do të dëshirojnë të rrafshoheshin me tokën. Por Allahu nuk mund të fshehin as një fjalë. O besimtar, mos u falni kur jeni të dehur. Prisni të kthjelloheni E të dini se qflisni, as kur jeni të papastër, gjynëbë, përveç se nëse jeni duke u dhëtuar, deri sa të laheni, dhe nëse jeni të sëmur, ose gjendini në rrug, ose keni kryer nevoj natyrore, ose keni bërë mardhënje me gra dhe nuk gjeni uj, atëherë, fërkoni fytyren dhe duartuaja me dhe të pastër. Allahu me të vërtet është shlyes dhe falës i gjunaheve. A nuk i sheh ti o Muhammed ata që ju është dhënë një pjesë prej libri ata e ndrojnë të mirën me të keqen dhe dëshirojnë që edhe ju të humbisni rrugën e drejtë. Allahu idi më së miri armit tuaj. Allahu Mjafton si mbrojtës për ju Allahu Mjafton si ndihmës për ju Në mesin e hebreve Ka nga ata që i nzirin fjalet nga konteksti i tyre Dhe i thonë profetit Dëgjuam, por nuk të bindemi Dhe dëgjo, mos dëgjofsh Dhe rajna Duk e shtrembëruar shprejhjet me gjuhen e tyre dhe duke shpifur për thejen. Po si kur ata të kishin thënë, dëgjuëm dhe u bindëm, dhe dëgjo, e shikona neve, kjo do të ishte mëj mirë dhe mëj drejt për ata. Allahu i malkoj ata për shkak të mohimit të tyre, pra ndaj ata nuk besojnë, përveç një numri të vogël. O ju, të cilve ju është dhe në libri, Besoni atë që kemi zbritur si vërtetues të asaj që keni në dorë, para se t'ju afshim fytyrat e t'ju a kthejmë prapa ose t'ju mallkojm, ashtu siç i mallkuam shkelësit e Sabatit. Urdhri i Allahut do të zbatohet doemos. Vërtet. Allahu nuk fal që të adhurohet dikush apo diçka tjetër veç Atij. Por gjunahet e tjera më të vogla I afal kuj të doj Kush do që i bën shok Allahut në adhurim Ka bërë gjunah të të mershëm A nuk i ke par ata që e kujtojnë veten të dëlir? Jo Allahu dëlir këtë doj Dhe as kush nuk dhëtë pësoj As pa drejtësin më të vogl Shikoh Si spifin ata gënjeshtër kundër Allahut. Mjafton kjo shpifje, si gjuna i qartë. A nuk i ke par ata që u është dhënë një pjesë e librit? Besoin në idhuj dhe hynin në rreme, rrethon për jo besimtarët. Këta janë në rrugë më të drejtë se ata që besuan. Këta janë ata që i ka mallkuar Allahu dhe atij që e mallkon Allahu nuk do të gjendet ndihmues. A do të kenin ata ndonjë pjesë të pushtetit? Nëse është kështu, ata nuk do t'u jepnin njerëzve as sa pucish za e bërthamës. A mos i kanzili njerëzit për çfarë u ka dhuruar Allahu nga të mirat e veta? Ne u dham pasardësve të Ibrahimit librin e urtësinë. Si dhe një pushtet të mall Disa prej tyre E besuan atë E disa Ju shmangen ati Për ata Njafton Gjehenemi për cëllues Ata qës besojnë në shenja tona Ne pa dyshim Do t'i djegim Në zjarë Sa po t'u digjet lukura Ne do t'u androjmë atë Me lukur tjetër Për të përjetuar dënimin Me të vërtet Allahu është i plot fuqishëm Dhe i urt Sa për ata që besojnë Dhe punojnë vepratë mira Ne do t'i shpijem në kopshte Në për të cilat rjedhin lumej Dhe ku do të banojnë për gjithmon Ata do të ken bashkyshortet pastra Dhe ne përjetuar Do të spijem në hije të dendura. Allahu ju urdhëron që amanetet t'ju aktheni atyre që u përkasin dhe kur të gjykoni midis njerëzve, të gjykoni drejt. Vërtet. Allahu ju kshillon mrekullueshëm dhe vërtet, Allahu dëgjon çdo gjë dhe vështron të gjitha punët obesimtar bindjuni Allahut bindjuni te dërguarit dhe atyre që drejtojn punut uaja nëse nuk pajtoheni në ndonjë gjë drejtojuni Allahut dhe te dërguarit nëse besoni Allahun dhe ditën e Kiametit kjo për ju është më e mira dhe shpjegimi më bukur A nuk i ke parti o Muhammed, ata, hipokrit, që pohojnë se kanë besuar në atë që të është shpalur ty dhe profetve të tjerë parateje? A ta kërkojnë gjykimin e zotave të remë, ndërko që janë urdhëruar, ti mohojnë ato. Djali dëshiron që ti nëzjerë ata krejtësisht nga udha e drejtë, po kur u thuhet atyre? Ejani tek ajo që ka shpallur Allahu dhe tek i dërguari. Ishë hipokritat se si largohen prej teje me neveri. Si do të jetë gjendja e tyre kur ti godas fatkeqësia për shkak të asaj që vetë kanë punuar e të vinjte ti duke u betuar në Allahun e duke thënë ne kemi dashur vetëm të bëjmë mirësi dhe pajtim këta janë ata për të cilët Allahu E di se qka në zemrat e tyre Largohu prej tyre Këshiloj dhe thua ju fjal që i prekin në zemr Ne i kemi nisur të dërguarit Dhe të me qëlimin që njerëzit Me lejen e Allahut të binde në tyre Dhe në qoftë të se ata Kur do që të angarkonin veten me gjunahe Të vinin të ti për t'i kërkuar falje Allahut dhe i dërguari t'i lutej Allahut për shfajsimin e tyre, do t'a vërenin se Allahu me të vërtet është pranues i pendimit dhe më shirë plotë. Jo, për Zotin tënd, ata nuk do t'jen besimtar të vërtet, dere sa të të marin ty për gjyqtar për kundërshtit me styre, e pastaj, Të mos ndjenjë kur farë dyshimin dhe gjykimi tëndë Dhe të binden ty plotësisht Si kur ne ti urderonim ata Vrit një veten Ose linisht pituaja Pak për e tyre do të abënin këtë E si kur të dhe pronin ata si që shilloheshin Kjo për ata do të ishte më mirë Dhe do të ishin më të fortë Në besim, atëher, ne, pa dyshim, do të jepnim shpërblim të madh nga anajon, dhe me siguri, do t'i u dhëzonim në rrugë të drejt Kusht do që i bindet Allahut dhe të dërguarit, do të jet me atat të cilve Allahu u ka dhën shumë dhën ti, me profetet, me të sinqertet Me dëshmorët dhe me të drejtët E sa shok të mrekulueshëm janë këta Kjellë dhundi është nga Allahu E mjafton që Allahu e di qdo gjë O besimtar Bëhuni sy qel kunder armikut E luftojeni atë Qoftë grupe-grupe ose rrë të gjithë së bashku. Në të vërtet, disa prej jushë ngurojnë për të shkuar në luft. Nëse ju ndodhë ndonjë fatkeqësi, ndonjë njëri thot. Vetë Allahu më ka shpërbluer mua për të mos u gjendur i pranishëm me ta. E nëse ju arrinë ndonjë e mirë nga Allahu, a i atëherë me siguri thot. A thua se nuk kam i disti dhe jush dasha mirësi, ah si kur të kisha qenë me ata, etë a rria sukses të madhë. Le të luftojnë në rrugën e Allahut, ata që nuk e kursejnë jetën e kësaj bote, për jetën e ardhëshme. A ti që lufton në rrugën e Allahut, e vritet ose fiton, ne, Me siguri do t'i japim shpërblim të madh. Çkeni ju që nuk luftoni në udhën e Allahut dhe për shpëtimin e të shtypurve, për meshkujt e pafuqishëm, gratë dhe fëmijët, të cilët thrasin. O Zoti ynë, nxirrna nga kjo qytet banorët e të cilit janë keqbërës. Na cakto një mbrojtës dhe na dërgo nga Anajote dikë që të na ndihmoj. Ata që besojnë, luftojnë Në rrugën e Allahut Kurse ata që nuk besojnë Luftojnë në rrugën e djalit Luftoni kunder i thtarve të djalit Sepse vërtet Dinakëria e djalit është e dobët A nuk i ke parë o Muhammed Ata që janë porositur Tërhishni duartua janë nga lufta Falni namazin Dhe jepni zekatin Por kur pas kësaj, u urdhëruan që të luftojnë, një grup prej tyre u frikësua nga njerëzit, ashtu si i frikësohen Allahut, ma dje, edhe më tepër dhe thyrën. O zoti yn, pse në caktove të luftojnë? Ah, si kur të na kishe kursy e lufta dhe për një kohë të shkurëtër, thua ju, këna gjësit e kësa jete janë të vogla. Jeta tjetër është më e mirë për ata që e kanë frikë Allahun Es bëjnë gjunahe Juve nuk do t'ju bëhet as një fije pa drejtësi Ku do që të gjendeni Do t'ju arrivë dekja Madje qofshi edhe në kështjelat më të forta Sa her që u vjen ndonje e mirë Ata thonë Kjo është nga ana e Allahut Por nëse i godet ndonje e ligë, ata thonë, kjo është prej teje o Muhammed. Thua ju, të gjitha janë prej Allahut, që është kështu me këtë popullë që nuk kuptonë asgjë. Qdo e mirë që të gjendë ty o njëri, prej Allahut është, kurse e keshja që të godet është prej vete sate. Ne që më sillë ty o Muhammed si të dërguar për të gjithë njerëzimin Allahu mjafton për dëshmitar Kush i bindet të dërguarit i është bindur Allahut sa për ata që kthejn kokën mënjanë ne nuk të kemi dërguar që të jesh rojtari tyre pve ata thon të jemi bindur por kur largohen prej teje në grup nga ata natën shtjellojnë diçka tjetër nga ato që u thëti. Por Allahu i shënon shtjellimet e tyre. Prandaj largohu prej tyre dhe mbështetu tek Allahu. Se Allahu të mjafton ty për mbrojtës. A nuk përsijatin ata për Kuranin? Si kur ai të mos ishte prej Allahut, do të gjenin atë Shum kujndër fënje. Kur atyre u vjen ndonjë lajm i rëndësishëm që ka të bëjë me sigurinë ose frikën, ata e përhapin pa e vërtetuar mirë. Por në qoftë se këtë lajm do t'i apërcillnin ja për shkurtim të dërguarit dhe Paris, humlutuesit do ta merrnin vesh për ytyre, se çfar lajmi duhet për hapur e çfar jo. Sikurt mos ishte mirësia e Allahut dhe mëshira e tij ju të gjithë do të ndiqni djallin përveç një numri të vogël prandaj lufto në rrugën e Allahut ti je përgjegjës vetëm për veten tënde nxiti edhe besimtarët se mbasi Allahu e pengon fuqinë e jo besimtarve Allahu është më i fuqishmi dhe më i ashpër në dënime. Kush ndërmjetson për një çështje të mirë, do të ketë pjesë në shpërblimin e saj. Kurse kush ndërmjetson për një çështje të keqe, do të ketë pjesë në ndëshkimin e saj. Allahu është i gjithë pushtetshëm. Kur ju përshëndet dikush me respekt, kthejeni Me një përshëndetje më të mirë Ose në të njëjtën mënyrë Pa dyshim Allahu logarit qdo gjë Allahu Nuk ka zot tjetër të vërtet përveç ati A i do t'ju mledhë në ditën e kjametit Për të cilë nuk ka dyshim as pak E kush është në fjalë Mëj vërtet se Allahu Përse jenë ndarë në dy grupe për të sheshtjen e hipokritve, kur Allahu i ka flakur ata në mos besim për shkakt të veprave të tyre. A mos valë, dëshironi ti këtheni në rrug të drejt ata që Allahu i ka lën në humbje? Për ata që Allahu e lën në humbje, ti nuk mund të gjesh rrug të drejt. Ata, dëshironi që edhe ju të mos besoni, Ashtu siqë nuk besojnë vetë dhe të bëheni të njejtë me ata Kur se si, mos u bëni shok me ata Derisa të mërgojnë për hirë të Allahut Nëse ata shmangen, ndikini e i vrisni ku do që t'i gjeni Dhe mos zgjidhni nga ata, as miqë, as mbështetës Përveç atyre që janë strehuar të një popull me të cilin ju keni marveshje Os atyret që kanë ardhur te ju, e u vjen rënd që të luftojnë kundër jush, ose të luftojnë kundër popullit si të vet. Sikur të kishte dashur Allahu, do t'u kishte dhënë pushtet mbi ju dhe ata do të luftonin kundër jush. Në qoftë se ata tërhiqen prej jush, nuk hyjnë në luftë kundër jush dhe ju ofrojnë paqe, atëherë për ju Allahu nuk lësh tek që të luftoni kundër tyre ju do të hasni në njerëz të tjerë të cilët dëshirojnë të sigurohen nga ju dhe nga kombi i vet sa herë që thirrren në i dhujtari në një herë bien në të nëse nuk shmangen prej jush nëse nuk ju ofrojnë paqe dhe nëse nuk heqin dorë nga luftimi kundër jush atëherë i kapni e i vrisni ku do që t'i gjeni kundër tyre ju kemi dhën të drejt të qart nuk bën që besimtari të vras besimtarin përveç se gabimisht kush vret një besimtar gabimisht duhet të liroj një besimtar të robruar dhe të paguaj gjakun trashygimtarve të, të të vrarit për posa rastit Kur familja e të vrarit i afal gjakun Nëse i vrari është nga një popull që e keni armik E një kohësisht është besimtar Duhet të lirohet një besimtar i robruar Nëse i vrari është nga një popull Me të cilin ju keni lidhur marveshje I duhet paguar gjaku familjes e ti Duhet e liruar edhe një besimtar të robruar A i që s'mun të gjej rob Duhet të agjeroj dy muaj resht Kjo është bërë në shenj pendimi para Allahut Se Allahu është i gjithdishëm dhe i urt Ku shdo që vret një besimtar me qëlim Ndëshkimi i ti është gjhenemi Në të cilin do të qëndroj për gjithmon Allahu është zemëruar me atë e ka malkuar dhe i ka përgatitur një dënim të madh. O besimtar, kur të shkoni në luftë, në rrugë të Allahut, shcurtoni gjithçka me kujdes. Mos i thoni a di që ju përshëndet me selam, nuk je besimtar. Me qëllim që të fitoni kënaqësi të kësaj jete, ndërkohë që tek Allahu ka fitime të shumta të tilë keni qenë edhe ju më parë, e Allahu ju dha mirësi. Prandaj, gjithmonë së qaroj një mirë të gjitha punët, se Allahu është njohës i ve pravetuaja. Nuk janë të njejtë ata besimtar që rrinë në shtëpit e tyre, përveç të pa aftëve me ata që luftojnë në rrugën e Allahut me pasurin dhe jetën e tyre. Allahu ingre një shkallë më lartë ata që kanë luftuar me pasurin dhe jetën e tyre, kundrejta tyre që kanë denjur në shtëpite dhe eta. A i u ka premtuar të gjithë dhe mirësi, por i ka daluar ata që luftojnë në biata që nuk luftojnë me shpërblim të madhë, me shkallë të veçanta, me falje dhe më shirë. Allahu është falës nështë. Dhe më shirë plot Kur engjët U amarin shpirtrat Atyre që e kanë ngarkuar vetën Me faje u thon Ku ishit A ta përgjigjen Ishim të pafuqishëm Në tok Engjët do të thon A nuk që toka E Allahut e gjërë Që të mërgonit në të Këta Janë ata njerëz Vendbanimi i të cilve është gjehenemi, e sa vendi keqë është a i vendbanim. Me përjashtim të meshkujve të pafuqishëm, grave dhe fëmive të cilët nuk kanë as fuqin e as mundësin të drejtohe në rrugë, mbase Allahu i falë, se Allahu me të vërtet është shlyes dhe falës i gjunaheve. Kush më rgonë, për qeshtjen e Allahut, a i gjenë shumë vendbanime dhe begati në tokë. Kush lështë të pine vetë, duke u shpërngullur për tek Allahu dhe i dërguari i ti dhe ndodhë që ti vi vdekja, Allahu me siguri do të shpërblej, se Allahu është falës dhe më shirë plotë. Kur të u dhëtoni, nuk është gjynahë, që ta shkurtoni namazin nëse druheni që jo besimtarët do t'ju bëjnë ndonjë dëm me të vërtet jo besimtarët janë armiqt tuaj të habur kur të jesh ti o Muhammed në mes të besimtarëve dhe të prish faljen e namazit në luftë atëherë njëri grup prej tyre le të falet me ty dhe le t'i mbajnë pranë edhe armët e veta Pas ta këtë, le të rrin pas jush dhe le të vijë grupi tjetër, i cili nuk është falur, dhe le të falet me ty. Le të jenë syçel dhe të mbajnë armët e veta. Jo besimtarët dëshirojnë që të jeni të pakujdesshëm ndaj armëve dhe pa imeve tuaja, që tju sulmojnë me tër fuqinë. Nuk ka gjuna për ju nëse hasnin në ndonjë shqetsim prej shijut ose së mundjes e i lini armët, por edhe atëherë bëhuni sy qelë. Allahu me të vërtet ka përgatitur dënim poshtërues për jo besimtarët. Pasit të kryeni namazin, përmendeni Allahun duke qëndruar në këmbë, ullur dhe të shtrirë. Kur të jeni Jash të rezikut Atëher falen i namazin të plot Sepse namazi është detyr për besimtarët Në kohë të caktuar Mosu të regoni të dobet Në ndjekje në jo besimtarëve Nëse ndjeni dhembje prej luftës Edhe ata ndjeni dhembje Ashtu si edhe ju Mirë po Ju shpresoni prej Allahut Ate që ata nuk e shpresojnë Allahu është i gjithdijshëm dhe i urtë Vërtet ne O Muhammed ta kemi zbritur Kur'anin me të drejtën në mënyrë që ti të gjykosh ndërmjet njerëzve sipas asaj që të ka shpallur Allahu dhe mos u bëj mbrojtës i tradhtatarve kërkon dies prej Allahut se Allahu është falës e më shirë plot. Dhe mosim bro, ata që ma shtrojnë vetë vetën, se Allahu nuk i do të travetarët dhe gjynahëqarët. Ata fshihen nga njerëzit, por nuk fshihen do të nga Allahu. A i është prantyre, edhe natën, kur të rilojnë gjëra me të cilat, a i nuk është i kënaqurë se Allahu përfshin me dijen e ti gjithë shka që ata bëjnë. Ja, ju imbrojtet ata në këtë botë, por kush do t'imbrojt e kalahu në ditën e kjametit, ose kush do të bëhet përfaqësuesi tyre? Kush punon vepër të keqe, ose e ngarkon veten me gjunahe, pas ta i kërkon falje prej Allahut, Do të gjej se Allahu është falës e mëshirë plotë. Kush bën gjynah? Aji, ja ka bërë shpirtit të vetë. Allahu është i gjithdishëm dhe i urtë. Kush bën ndo një gjynah, ose të keqe, pastaj i ja avesha të një të pafajshmi, atëherë, aji e ka ngarkuar vetën me fajnë e shpifjes, ve me një gjunah të qartë sikur të mos e kishe mirësinë e Allahut dhe mëshirën e Tij një grup i atyre do të përpiqej që të të nxirrte nga udha i drejtë ata me këtë e humbin vetëm vetveten kurse ty nuk të bëjnë kurfar dëmi Allahu të shpalli ty librin Kur'anin dhe urtësinë plot si dhe të mësoj atë që nuk e ke ditur vuntia e allahut për ty është shumë e madhe. Ska kur farë të mirë në shum prë bisedave të thyre të fshehta, për veç rastit kur ndokush kërkon që të jepet sadaka ose të kryhet një vepër e mirë apo paqësim ndërmjet njerëzve. Ati që e bën këtë për të fituar kënaqësinë e allahut, ne Do t'i japim një shpërblim të madh. Këdo që e kundërshton të dërguarin, pasi i është dhënë udhëzimi dhe ndjek rrugë tjetër nga ajo e besimtarve, ne e lëmë të ecan de nga është nisur dhe do ta përcellojmë në zjarrin e xhehenemit. E sa vend banimi i keq që është ai. Vërtet. Allahu Nuk falë që të adhurohet di kush apo di shka tjetër dhe që ati, por gjynahet e tjera më të vogla. I a falë kuj të dojë, kush do që i bën shok Allahut në adhurim. A i me të vërtet ka humbur dhe është larguar shumë pre u dhe së drejt. A ta nuk adhurojnë tjetër dhe që se idhuj femror dhe nuk thrasin tjetër përveç djallit kryengritës, të cilin e ka malkuar Allahu, sepse djalli ka thënë. Unë do e mos do të marrë një pjesë të caktuar të robërve të tu. Do e mos do të shpije ata në rrub të shtrembër, do të josh me shpresat kota dhe me siguri do të urderoj që të presin veshët bagetive, e pastaj, Do ti urdhërojë që të ndryshojnë krijesën e Allahut. Kush merr djallin për mbrojtës në vend të Allahut, ai ka psuar humbje të qartë. Ai djalli ku premton atyre dhe i josh me shpresë. Por ato që premton djalli janë vetëm mashtrime. Për ata qend banim është xhehenemi dhe nuk mund të gjejnë shpëtim prej tij. Ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, ne do të shpijem në kopështë të xhenetit, në bërë të cilat rrjedhin lumej. Aty do të qëndrojnë vazhdimisht e përgjithmonë. Ky është premtimi i vërtet i Allahut. E kush është më i vërtet se Allahu në fjalë? Shpotimi në jetën tjetër nuk do të jetë as sipas dëshirës së huaj o musliman, as sipas dëshirës së ithtarëve të librit. Por kushdo që bën një të keqje do të ndëshkohet për atë dhe nuk do të gjejë as mbrojtës, as mbështetës tjetër në vend të Allahut. Dhe kushdo që bën vepra të mira, qoftë ai mashkull ose femër, do të qenë besimtar. Do të hyjë në gjenet Dhe nuk do t'i bëhet Asnjë pa drejtësi Kush është besimtar Më i mirë se a i që i dorzohet Si në qërishtë Allahut Duke qenë bamires dhe zbatue Si fesë së pastër të Ibrahimit Të cilin Allahu E ka marë për mik të ngusht Allahut I përket gjithë shka që gjendet në qiej Dhe gjithë shka që gjendet në tok Dhe Allahu i përfshin të gjitha në dijen e ti. Ata kërkojnë për e teje o Muhammed, kët i sëqarosh lidhur me qeshtjet e grave. Thua ju, për qeshtjet e tyre, ju sëqarojnë Allahu dhe libri që ju ledzohet, si për femrat jetimet të cilave nuk u jep një dhuratën e caktuar për ato, dhe pse dëshironi të martoheni me to, ashtu edhe për fëmijet e mitur. Allahu të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Ju udhëzon që të thilleni drejt me jetimët. Allahu është në dijenit të çdo të mirë që bëni. Nëse gruaja druan nga burri i saj se do të thillet keq ose nuk do ta përfill, atëherë nuk ka gjuna për ata. Nëse pajtohen ndërmjet tyre, pajtimi është më i mirë. Njerëzit janë të prirur nga kooperacjia Por në çoftë se ju silleni mirë dhe ruheni prej të këqijave, Allahu e di mirë çfarë veproni. Ju nuk do të mund të silleni drejt midis grave tuaja, edhe sikur të dëshironi. Prandaj, mos anonni krejtësisht vetëm nga njëra, duke lënë tjetrën si të varur. Nëse ju i përmirësoni marrdhëniet dhe ruheni nga padrejësia, ta dini se Allahu është vërtet falës dhe mëshir plot E nëse atandahen Allahu me begatin e ti Qdo njerin prej tyre E bënd pavarur Se Allahu është dorë gjerë dhe i urt E Allahut është gjithë shka që gjendet në qiej dhe në tok Ne i kemi porositur ata që u është shpalur libri para jush dhe juve Friksojuni Allahut Nëse mohoni Djeni se Allahut i përket gjithë shka që gjendet në qie dhe në tok Allahu është i vetë mjaftueshëm dhe i denjë për qdo lafderim Allahut i përket gjithë shka që gjendet në qie dhe në tok Allahu është mbrojtës i juaj i mjaftueshëm Nëse doh Ai ju dëbën ju or njerëz dhe sjell të tjerë. Allahu ka fuqi ta bëj këtë. Kush dëshiron shpërblimin e kësaj bote, le ta di se tek Allahu janë shpërblimi i kësaj dhe i botës tjetër. Allahu dëgjon dhe vështron çdo gjë. O besimtar, Bëhuni zbatues të palëkundur të drejtësisë, duke dëshmuar në emër të Allahut, qoftë edhe kundër jush, ose kundër prindërve dhe të afërmve tuaj, qoftë i pasur ose i varfër, ai për të cilin dëshmoni. Allahu është para ta vlerësuesi më i drejtë. Dhe mos shkoni pas epsheve tuaja e të shtrembëroni drejtësinë. Nëse ju, ngatroni dëshminë Ose i shmangën e asaj, vërtet që Allahu e di se shfarë bënë ju O besimtar, besoni Allahun, të dërguarin e ti Librin që i akazbritur të dërguarit e ti Dhe librin që e akazbritur më par Kush do që mëhon Allahun, e njëjt e ti Librat e ti, të dërguarit e ti dhe ditën e kja metit, a i me të vërtet ka humbur largë pre u dhës drejt. Ata që në fillim besojnë dhe pastaj e më hojnë besimin, më pas sërish besojnë dhe sërish e më hojnë besimin dhe thelohe në mos besim, Allahu me të vërtet nuk do t'i falë dhe nuk do t'i shpierë në rrug të drejt. Paralaj mëroj hipokritët o Muhammed, Për dënimin e mjerueshëm që i pret Ata që miqësohen me mohuesit E jo me besimtarët Valt e ka ta kërkojnë fuqi Kur në të vërtet E gjith fuqia i përket Vetëm Allahut A i Ju a ka shpalur në liber Kur të dëgjoni se mohohen fjalët e Allahut Dhe bëhet talje me to Atëher Mosërini me ata njerës që veprojnë kështu Deri thë të ndrojnë bised, për ndryshe, do të ishit si ata. Allahu do t'i tubojnë në gjëhenem, të gjithë hipokritët dhe mohuesit. Ata përgjojnë se shfarë do të bëhet me ju. Kështu, nëse ju vjen fitoria nga Allahu, ata thonë, A nuk ishim valë ne me ju? E nëse mohuesit, a rrin fitore, hipokritët u thonë a thua nuk ju ndimua mderin fitore dhe ju mbrojtëm prej besimtarve të vërtet? Allahu, do të gjykojnë dërmjet jush në ditën e kiametit. Allahu, nuk do t'jo jap kur rast më hueseve që t'i shkatrojnë besimtarët. Në të vërtet, hipokritët përpikjen të mashtrojnë Allahun, por është a i që i mashtrojnë ata. Kur ata ngrihen për namazë, ngrihen me përtes, vetëm sa për të dukur para botës dhe Allahun e përmendin fare pak. Luhaten në mëdyshje, nuk janë as me këtë, as me ata. Qëdo që Allahu shpie në humbje. Ti o Muhammed, nuk do të mundesh t'i agjesh ja rrugën. O besimtar, mos i zgjidhni mohuesit për miq në vend të besimtarve. A mos val doni t'i jep një Allahu dëshmi të qartë kundër vetë vetës? Pa dyshim që hipokritët do t'jen në thellësin më të mave të gjhenemit dhe ti, kurse si nuk do t'u gjesh atyre ndihmës. Por, ata që pendohen, përmirësohen, mbështeten fort të kalahu dhe që besimin e tyre e kanë sincerisht, vetëm për Allahun, Do të jenë me besimtarët e vërtet Allahu do të japë shpërblim të madhë besimtarëve Përse t'ju ndëshkojë Allahu nëse ju e falenderoni dhe e besoni Allahu është mirë njohës dhe i gjithë dishëm Allahu nuk do që të thuhën hapur fjalë të këqia Përveq se nga të dëmtuarit Dhe di gjithshka Në qofte se ju Bëni ndonjë dhe për të mirë Hapë të zi Ose fshejhur a zi Ose falni ndonjë dhe për të keqe Allahu është falës i madhë Dhe i plotfuqishëm Vërtet Ata që mohojnë Allahun Dhe të dërguarit e ti Dhe dëshirojnë të ndajnë Allahun nga të dërguarit e ti Duk e thënë Ne disa i besojmë E disa nuk i besojmë Dhe duke dashur që kështu të zgjedhin një rrug të ndërmjetme Pikërisht Ata janë mohuesit e vërtet Ne kemi përgatitur dënim poshtërues për mohuesit Ndërsa atyre që besojnë Allahun dhe të dërguarit e ti Dhe nuk bëjnë dalim Mesas njerit për i tyre A i Do t'u japë shpërblimin e premtuar Se Allahu është falës dhe mëshirë plot I thtarët e librit kërkojnë prej teje o Muhammed Që t'u zbresësh një liber prej qilit Në fakt, ata i kërkuan musajt Ditshka edhe më të madhe duke i thën Na e të rego Allahun haptazi Atëher, ish kadroj rrufeja Për shka këtë poshtërsis që bën Pastaj sjellën Viçin për adhurim, pas shenjave të qarta që ju patën ardhur. Ne u falëm atë dhe i dha musajit pushtet të dukshëm. Ne ngritëm mbi ata malin tur, sipas beslidhjes me ta. Pastaj u tham: "Hyjni në port duke u përulur." Dhe mos e shkelni sabatin dhe morëm nga ata një besë të fortë në i mallkuam ata për shkak të shkeljes së beslidhjes nga ana e tyre për shkak të mohimit që i bën shpalljeve të Allahut për shkak të vrasjes së profetëve pa kurfarë të drejtë dhe për thënien e tyre zemrat tona janë të mbyllura në kllath prandaj si kuptojm fjalët e profetëve Nuk është kështu, por Allahu u a ka vullosur ato për shkak të mohimit të tyre, pra ndaj pak prej tyre besojnë. I mëllkuam ata, për shkak të mos besimit të tyre ndaj isajt ale i selam, për shkak të shpifjeve të mëdha që than kunder merjemes, dhe për fjalet e tyre, ne evra mesihun isajnë te birën e Merijes, të dërguarin e Allahut. Por ata a sebran, a se kritizuan, por ashtu u është dukur. Ata që nuk u pajtuan për çështjen e tij, me siguri që gjenden në dyshim për të. Ata nuk kanë ditur kur gjë për të, por vetëm kanë hamendësuar. Ata, në të vërtetë, nuk e kanë vrarë, por Allahu e kanë ngritur pra në vetës. Allahu është i plot fuqishëm dhe i gjithë dishëm. Të gjithë i thtare të librit, do t'i besoj një sajtë pare se a i të vdes, dhe në ditën e kjametit, a i do t'i jetë dëshmitar kundër tyre. Ne u andaluam atyre disa ushqimet të mira, të cilat ishin të lejuara për ta, për shkakt të prapsive që bënë. Për shkak se ata pengonin shumë njerëz nga udha e Allahut, për shkak se merrnin kamat, megjithse kjo ishte e ndaluar për ta, dhe për shkak se përvetsonin pa drejtësisht pasurinë e njerëzve. Jo besimtarve midis tyre, ne u kemi përgatitur një dënim të vëmshëm. Mirpo të thelluarit në dituri prej tyre hebrejve, dhe besimtarët besojnë në atë që të është shpadhar ty, o Muhammed, Dhe në atë që është shpallur para teje, posaçërisht, atyre që falin namazin, atyre që ndajnë zekatin, dhe atyre që besojnë në Allahun dhe në ditën e Kiametit, me siguri do t'u japim shpërblim të madh. Ne të frymëzuam ty o Muhammed me shpallje, ashtu siç frymëzuam me shpallje Nuhun dhe profetët pas tij. Siç frymëzuam me shpallje edhe Ibrahimin, Ismailin, Isakun, Yakubin dhe bijtë tij, Isain, Ejubin, Yunusin, Harunin, Sulejmanin dhe Dautin, të cilit i dha Zeburin. Për disa të dërguar të kemi treguar më parë, dhe për disa të, të tjerë nuk të kemi treguar ty, sa i takon Musajit. Allahu I ka folur ati drejt për drejt Këta janë të dërguar që kanë siel Lajme të mira E kanë paralajmëruar Në mënyrë që njerëzit Të mosken ndonjë ju si vikim Daj Allahut Pas ardhjes së të dërguarve Se Allahu është i plot fuqishëm Dhe i gjithë dishëm Por Allahu Dëshmon për atë që të ka shpalur ty O Muhammed Se a i Ta ka shpalur atë me djenin e ti, po ashtu edhe engjëjt dëshmojnë për këtë. Allahu është i mjaftueshëm si dëshmitarë. Me të vërtet, ata që kanë mëhuar dhe kanë larguar njerëzit nga rruga e Allahut, ata kanë humur largë prej u dhës drejt. Ata që nuk besojnë dhe bëjnë pa drejtësi, Allahu nuk i falë. As nuk do t'i udhëzojnë në kurfar rrugë, përveç se drejt rrugës e gjëhenemit ku do të qëndrojnë për gjithmon. Edhe kjo, për Allahun, është e lehet. O njerëz, i dërguari ju ka siel të vërtetën nga zoti juaj, pra ndaj, besoni, se për ju është më mirë. E në qoftë se nuk besoni, Ta dini se Allahut i përket gjithë shka që gjendet në qiej dhe në tokë. Allahut është i gjithë dishëm dhe jurët. O i thtarët e librit. Mos e kaloni kufirin në besimin tuaj dhe për Allahut në thoni vetëm të vërtetën. Mesihu, isaj, i biri i merjemes, është vetëm i dërguar i Allahut dhe fjala i ti, të cilën Ja ka dërguar merjemes, si edhe shpirt i kryuar nga aji. Pra, besojni Allahut dhe të dërguar vetë ti. Dhe mos thoni tre zotat. Hiqë një dorë se është më mirë për ju. Allahu është vetëm një zotë që ofë të lavdëruar e i. Ajo është të tepëri lartësuar për të pasur fëmi e ti është gjithë shka që gjendet në qie edhe në tokë. Allahu një afton për regullimin e gjithësisë. Mesihu nuk do të përbuste kur që të ishte robi Allahut, as edhe e njëjt më të afërm. Ata që esh përfilin dhe e nënshmojnë me arogansë a dhurimin dhe i ti, Allahu do t'i siel të gjithë para vetës. Sa për ata që besojnë dhe punojnë, Dhe pra të mira, a i do të aplotësoj shpërblimin dhe do të ashtoj atë nga mirësit e ti. Por, ata që shpërfilin dhe mburen, do të dënohen me ndëshkim pikëllues. A ta nuk do të gjenë për vete, asë mbrojtës dhe asë ndihmës tjetër në vend të Allahut. O njerëz, me të vërtet, juve, ju ka ardhur një prov bindëse, Muhamedi, alejselam, nga Zoti juaj dhe ju është zbritur një dritë e dukshme, Kurani. Kështu, ata që besojnë Allahun dhe mbështeten fort tek Ai, ta dinë se Ai do t'i fusë në mëshirën dhe mirësinë e Vetë dhe do t'i udhëzojë drejt vetes përmes rrugës së drejtë. Ata kërkojnë nga ti, Muhammed, gjykim për dike që vdes pa pasur trashëgjimtar. Thua ju, Allahu, ju u dhe zonë juve për një njerit të tilë. Nëse një burë vdes pa pasur fëmi dhe prinder, ndërko që ka një motër, atëhera sa i takon gjysma e trashëgjimis. Në qoftë se një grua vdes pa pasur fëmi dhe prinder, atëherë, Vëllaj saj është i vetmi që do t'a trashëgoj. Në qoftë se një burë pa fëmi dhe prinder, ka dy motra, atëherë ato do të trashëgojnë dy të tretat e pasurisë. Por, nëse a i ka edhe vëlezër edhe motra, atëherë mashkullit i takon trashëgim sa pjesa e dy femrave. Kështu, Allahu ju së qaron juve, në mënyrë që të mos humbisni. Allahu është i diçëm për çdo gjë